До спочивальні ввійшла, що Гефест, її любий нащадок, побудував до двірків, двері міцні приладнавши із потаємним замком, щоб Бог інший не міг одімкнути. Гере ввійшла за собою, ясні зачиняючи двері, взявши амброзії спершу із тіла знадливого, Нею змила весь порох брудний, запашною олією, потім амброзіальною шкіру пригарну собі намастила, лиш ворухнути ці пахощі в зевсовім міднопорогім домі й до неба й землі розливаються їх аромати. Ними вона намастилась, волосся собі розчесала, і в Амброзійні тоді заплила його коси блискучі, що з голови їй безсмертної, пишно донизу спадали. Шати тоді амброзійні вона одягла, що Афіна виткала їй і узором красивим оздобила рясно, пряшками їх золотими на грудях вона пристебнула, підперезалася поясом. Сотнею китиць барвистих вуха проколотів діла, Сережки по троє перлинок в кожній, мов ягідки спілі, І принадністю вся засвітилась, ще й покривало накинула, Зверху з богинь найясніша, гарне, тонке, новоткане, І біліло воно, наче сонце. Пару красивих сандалій до ніг підв'язала блискучих, а як прикрасами цими своє приоздобила тіло, вийшла із спальні вона, і Афродіту до себе гукнувши, осторонь інших богів до неї промовила стиха. «Чи ти послухаєш, доню, кохана, про що попрошу я? Чи не відмовиш мені?» те, прогнівившись на мене, що захищаю Данаїв, а ти помагаєш Троянам?» Відповідаючи, мовила Зевса дочка Афродіта. «Геро, достойна богине великого Кроноса донька, що ти бажаєш, скажи!» «Тож серце здійснить?» – закликає. «Якщо здійснити я можу!» якщо взагалі це здійсненне. В серці, ховаючи підступ, їй мовить володарка Гера. Дай мені силу кохання і принадність жагучу, що нею ти і безсмертних богів, і смертних людей підкоряєш. До рубежів того краю, що живить усіх, я прямую – Предка богів навістить океана і матір тетію, що у домівці своїй і зростили мене, і згодували, взявши від реї тоді ще, як кронаса Зевс громовладний, скинув із неба під землю і підвічно бурхливе море. Їх навістити я йду, щоб зваду спинить безнастанну, Довгий, бо час обоє, вони уникають кохання і спільного ложа, така ворожнеча їм в душу запала. Якщо я зможу словами, умовить їх любе серце, спільного ложа дійти і з'єднатися в обіймах кохання, завжди шановною і любою будуть мене називати». Відповідь щедра на усміхи мовила їй Афродіта, «Ніяк мені й не годиться твого не послухати слова, бо ж у обіймах Зевса Верховного ти спочиваєш».